A BELSŐ HANG HAT A vaják meglazította ingét, és leválasztotta tarkójáról az átnedvesedett lent. A barlangban nagyon meleg volt, már-már már hőség, a levegőben pedig nehéz, nedves pára függött, ami lecsapódott a mohossziklatömbökön, és a fal bazalt lemezein. Mindenütt növények vették körül. Volt, amelyik a padlóba vágott, tűzeggel teli mélyedésekben nőtt, és volt, amelyik a számtalan láda, vájú és cserép valamelyikében. Sziklákra, foálványzatokra és karókra kapaszkodtak fel. Gerald kíváncsian körülnézve felismert néhány ritka példáint, olyanokat, amelyeknek a vajákok gyógyszereinek és kenőcseinek, varázsszüreteinek és mágikus főzeteknek az alapanyagaiként szolgáltak. De látott más, még annál ritkább egyedeket is, amelyeknek a hatását legfeljebb csak elképzelni tudta, és végül olyanokat, amelyeket egyáltalán nem ismert, vagy még csak nem is hallott róluk. Látta, hogy a barlangfalát vastagsávokban vonja be a csillaglevelő kőhere, látta a hatalmas cserepekből szerte ágazó fújfej tömörgömbjeit és a vérvörös bogyókkal pöttyözött arenária ágakat. Felismerte a hamar jófű húsos, vastagon erezett leveleit, ahogy a bordóarany tojásdat nem mért, és vájfíris sötétebb nyilait is. Egyszer kőalakhoz simuló rozettás vérhozó mohát pillantott meg, máshol a varjuszem fényes gumóit és az egérfarkukas bor tigris csíkos szírmait. A barlang árnyas szegleteiben varfúr kalapjai hasasodtak, szürkén, mint a mezei kövek. Nem messze nőtt a fürtfogó, a gyógyfű, amely képes semlegesíteni minden ismert és métejt. A földbe sűjjesztett mélyládákból sárgás szürke, jelentéktelen seprücskék meredtek, elárulva a sebrejót, egy erős, mindenre kiterjedő gyógyhatású gyökeret. A barlang közepét a növények foglalták el. Gerald kádakat látott, tele bronzhínárral és teknős lencsével, és medencéket, amelyeket teljesen bevont az úszó moha ami az élősdi kémlő gyökérnek szolgált táplálékul. Voltak még üvegtartályok is, tele a képzeletet serkentő kétnyíl, kavargó kocsányaival, karcsú, sötétzöld vízkelyhekkel és fonálféreg És voltak sáros, iszapos vájuk, ahol megszámlálhatatlanul sok apró moha, gomba, mossat, penész és mocsár is zúzmó tenyészet. Nenneke feltűrte papiköntöse ujját, ollót és csongerebéd vet elő a kosarából, és szónélkül munkához látott. Geralt leült egy padra, a barlang mennyezetét fedő hatalmas kristálylemezeken beszűrődő fénysugarak közötti homályba. A papnő valamit mormolt és dudorászott magában, és miközben ügyesen alámerítette kezét a levelek és hajtások sűrűjébe, gyorsan csattogtatta ollóját, hamar megtörtötte a kosarat a gyógynövények hajtásaival. Megigazgatta a növényeket tartó karókat és kereteket, időről időre megmozgatta a földet a gerebjenyelével, Néha dühösen morogva letépett egy-egy elszáradt levelet, vagy szárat, és a humusztárolókba dobta, hogy aztán a gombáknak és más pikkelyes kígyókként tekeredő növényeknek szolgáljanak táplálékul, amiket a vaják nem ismert. Még abban sem volt biztos, hogy eljátalan növények voltak. Úgy tűnt, hogy a fénylőkocsányok is -e megindultak, a papnő kezei felé nyújtózkodva szőrös lábacskáikkal. Meleg volt. Nagyon meleg. – Geralt, Hallgatlak mondta harcolva a rajta eluralkodó álmassággal. Nenneke az ollóval játszva nézte a férvit a légybozott hatalmas tolszerű levelei közül. Nem menj még, maradj, csak néhány napot még. Nem, nenneke, ideje útnak indulnom. Mihajt úgy? Hereward miatt nem kell aggódnod, a csavargó kökörcsén pedig hadd menjen egyedül kitöretni a nyakát. Maradj, Geralt. Nem, nenneke papnő tovább csattogott az ollóval. Azért sietsz annyira elhagyni a szenteit, mert félsz, hogy itt megtalál? Igen, ismerte be ellenkezés nélkül. Kitaláltad. Egyáltalán nem volt nehéz feladvány, mormolta. De megnyugodhatsz, Jenefer már járt itt, két hónappal ezelőtt. Nem jön vissza olyan hamar, mert összevesztünk. Nem, nem miattad, rólad nem is kérdezett. Nem kérdezett? Szóval ez a te bajod, Mosolygott el a papnő. Őző vagy, mint minden férfi. Semmi sem lehet rosszabb az érdeklődés hiányánál, igaz? A közönynél. De nem, ne törj össze. Túlságosan jól ismerem Jennefert. Nem kérdezett semmit, de alaposan körülnézett, kereste a nyomaidat. De borzasztóan dühös rád, megéreztem. Mind vesztetek össze. Semmin, amihez neked között volna. Úgy is tudom. Nem hiszem, mondta ennek nyugodtan, és megigazított néhány karót. Nagyon felszínesen ismered csak, de mellékesen szólva ő is téged. Eléggé jellemző ez az olyan kapcsolatokra, amilyen köztetek van, hogy volt. Egyik sem futja többre, mint hogy az okokat teljesen figyelmen kívül hagyva túlontúl érzelmesen viszonyuljon a következményekhez. Azért volt itt, hogy gyógymódot találjon, szólt a férfi hidegen. Ezért vesztetek össze. Volt be. Semmit sem vallok be. A vaják felállt, és kisétált az erős fényre a barlang boltozatának egy kristállemeze alá. Gyere ide egy pillanatra, enneke. Vesse ezekre egy pillantást! Kioldotta a rejtett zsebet az övén, előhúzott egy aprócska csomagot, egy kicsin kecskebőrerszényt, és a tenyerébe öntötte tartalmát. Két gyémánt, egy rubin, három szép nefrit. Érdekes a hát? Nenneke mindehez értett. Mennyit fizettél értük? Két és fél ezer temeriai orrend. A vizettségem a strigáért, vizimában. A feltépet nyakadért, fintorodott el a papnő. Mit mondhatnék? Pénz kérdése. De jól csináltad, hogy a pénzedet ezekre a cifraságokra váltottad. Gyatrán áll az orán, és vizimában elég alacsony az ára a köveknek. Túl közel vannak a mahakamai törbányákhoz. Ha eladod ezeket a drága köveket Novigradban, legalább 500 Novigradi koronát kapsz értük, a korona pedig éppen hat és fél óránál, áll, és emelkedik. Szeretném, ha elfogadnád. Megőrzésre? Nem. A nefriteket tartsd meg a szentélynek, mondjuk úgy, hogy Melitele istennőnek tett felajánlásomként. A többi követ, azokat neki nekiszántam, jennefernek. Ad neki, amikor újra meglátogat, ami bizonyára hamarosan bekövetkezik. Nenneke egyenesen a szemébe nézett. A helyetben nem tenném ezt. Így nekem, csak még jobban feldühíted. Már ha egyáltalán ez lehetséges. Hagyj mindent úgy, ahogy van, mert már semmit sem tudsz sem megjavítani, sem jobbá tenni. Amikor elmenekültél tőle, úgy viselkedtél, mint egy, na mondjuk ki, nem kifejezetten felnőtt férfihoz méltó módon. Ha pedig égszerekkel próbálod elfelejteni a vétkeret, úgy viselkedsz, mint egy nagyon, mint egy túlságosan is éret férfi. Igazán nem tudom, melyik férfi típus is gyűlölöm jobban. Túlságosan birtokolni akart morogta a férfi férre fordulva. Képtelen voltam elviselni. Úgy viselkedett velem, mintha. Elég? Vágott közben a nő. Ne pityeregj itt a szaknyám mellett. Nem vagyok az anyád, hányszor kell még elmondanom? A bizalmasod se akarok lenni. Cseppet sem érdekel, hogy hogyan viselkedett veled, az meg, hogy te, hogy viselkedtél vele, még kevésbé izgat. A legkevésbé sem áll szándékomban a közvetítőt játszani, vagy átadni neki ezeket a butakavicsokat. Ha úgy akarsz viselkedni, mint egy fajankó, tedd a közreműködésem nélkül. Nem értettél meg. Nem akarok se könyörögni neki, se megvásárolni. De valamiképp mégiscsak az adósa vagyok, és a kezelés, aminek alá akarja vetni magát, gondolom elég költséges. Szeretnék neki segíteni. Ennyi az egész. Te még nagyobb hülye vagy, mint gondoltam, Nenneke felemelte a kosarát a földről. Költséges kezelés? Segíteni? Geralt, neki a te kis kövecskeid olyan apróságok, amikre köpni sem érdemes, hát nem tudod, mennyit kereshet azzal Jenefer, ha elhajtja egy nagyasszony magzatát? Történetesen tudom. Ahogy azt is, hogy a meddőség gyógyításáért még többet kap. Kár, hogy saját magán nem tud segíteni a tekintetben, ezért keres segítséget másoknál, ahogy nálad is. Neki senki sem segíthet, teljességgel lehetetlen. Varázslónő. Mint a legtöbb nőmágusnak, neki is sorvat, teljességgel működésképtelen a petefészke, és egy visszafordíthatatlan. Sosem lehet gyereke. Nem minden varázslónő szenvedettől a fogyatékosságtól. Tudok erről valamit, és te is tudsz valamicskét erről. Persze, unyorgott nenneke. Tudok. Valami, amiről vannak kivételek, nem lehet szabály. Ne gyere nekem, kérlek, azzal a közhelyes hazugsággal, hogy vannak kivételek, amik erősítik a szabályt. Mondj nekem valamit a kivételekről, mint olyanról. A kivételekről, közölte a nő Csak egy dolgot lehet elmondani, hogy vannak. Semmi többet? És Jennifer, mit mondjak? Sajnos ő nem kivétel. Legalábbis nem ennek a fogyatéknak a tekintetében, amiről itt beszélünk, mert minden más szempontból nehéz nála kivételesebbet találni. A varázslóknak Geralt nem vett tudomány sem a hűvös hangnemről, sem a célzásról, Sikerült már feltámasztaniuk a halottakat. Ismerek bizonyított eseteket, és nekem úgy tűnik, hogy a halottak feltámasztása sokkal nehezebb feladat, mint visszafordítani egy mirígy vagy egy szerv sorvadását. Rosszul gondolod, mert én nem ismerek egyetlen bizonyított esetet sem, amikor sikerült egy belső elválasztása mirigy sorvadását visszafordítani vagy újat nevezteni. Geralt, elég ebből. Kezd ez az, az egész egy konziliumra emlékeztetni. Te nem értesz ehhez, én viszont igen, úgyhogy ha azt mondom neked, hogy Jennifer bizonyos képességeiért más képességek elvesztésével fizetett, akkor az úgy is van. De ha ez ennyire nyilvánvaló, akkor nem értem, miért próbálkozik még mindig. Nagyon keveset értesz, vágott közbe a papnő, Fenemód keveset. Ne foglalkozz többet Jennifer szenvedésével, gondolj inkább a magadéra. A te szervezetedet is alávetették olyan változásoknak, amelyek visszafordíthatatlanok. Rajta. Csodálkozol, de mit mondasz saját magadról? Számodra is egyértelmű kellene legyen, hogy sosem leszel ember, de mégis állandóan azzal akarsz válni. Emberi hibákat el, olyan hibákat, amiket egy vajáknak nem szabadna elkövetnie. A férfi a barlang falának támaszkodott, és letörölte homlokáról az izzadságot. Nem felelsz, közölte tényszerűen nenneke, és kissé elmosolyodott. Nem csodálom, nehéz is a belső hanggal vitatkozni. Beteg vagy, Gerált. Sérült? Rosszul reagálsz a főzetekre, gyorsabban ver a szíved, lassabban alkalmazkodik a szemed, késnek a reakcióid. Nem sikerülnek a legegyszerűbb jelek. És még te akarsz útnak indulni. Meg kell gyógyulnod. Elengedhetetlen a kezelésed. És a trans még előtte. Szóval ezért küldted hozzám Iolát? A kezelés részeként? Hogy megkönnyítsd a révületet? Te ostoba! Annyira azért nem. Nenneke elfordult és becsúsztatta a kezét egy a vaják számára ismeretlen folyandár húsos kocsányai közé. Jó, ahogy akarod, vetette oda a nőkönnyedén. Igen, elküldtem hozzád, a kezelés részeként. És meg kell mondanom, hogy hatott. Másnapra már sokkal jobban reagáltál, nyugodtabb voltál, ezen kívül Iolának is szüksége volt a kezelésre. Ne neheztej ezért. Nem neheztelek sem a kezelésért, sem Iola miatt. És a belső hangra, ami hozzád beszél, nem válaszolt. A trans elengedhetetlenül szükséges, ismételten enneke, miközben szemügyre vette a barlangkertjét. Iola készen áll. Köteléket alakított ki veled, testit és lelkit is. Ha el akarsz menni, akkor ma este kell megtörténnie. Nem, nem akarom. Érzsd meg, Nenneke, Iola a révületbe a jövőbe láthat. Jósolni, jövendőlni kezdhet. Épp ez a lényeg. Valóban de én nem akarom ismerni a jövőt. Hogyan csinálhatnám azt, amit csinálok, ha ismerném? Különben meg, már a nélkül is ismerem. Biztos vagy benne? Nem válaszolt. Hát jó, sóhajtott a papnő. Indulnunk kell. Ö, Geralt, nem szeretnék tapintatlan lenni, de mond, mondd, hogy ismerkedtetek meg, te és fel, hogyan kezdődött ez az egész? A vaják elmosolyodott. Az egész azzal kezdődött hogy nekem és Kökörcsinnek nem volt mit ennünk reggelire, és elhatároztuk, hogy horgászni fogunk. Ezt értsem úgy, hogy hal helyet jenefert fogtad ki? Elmondom, hogy volt, de ha lehet, csak az estebéd után, mert kisé megéheztem. Induljunk hát, mindenem megvan, amiért jöttem. A vaják a kiárat felé indult, de még egyszer körbenézett a barlangi melegházon. nennek neke. Hm? A növények fele, amit itt nevelsz, már sehol sem nő a földön. Ugye nem tévedek? Nem tévedsz, több mint a fele. Mivel magyarázható ez? Ha azt mondom, hogy melitele istennő kegyelmével, ugye nem elégedsz meg vele? Nem igazán. Sejtettem, mosolyodott el nenneke. Tudod, Geralt, a mi fényes napunk még mindig süt ránk, de már nem úgy, mint régen. Ha úgy tetszik, olvashatsz róla a könyvekben. De ha nem akarod ezzel vesztegetni az idődet, talán megelégszel azzal a magyarázattal, hogy a kristály, amelyből a kupola készült, Szűrőként működik. Távol tartja a gyilkos sugárzást, amiből egyre több van a napfényében. Ezért nőnek itt olyan növények, amiket már sehol a világon nem találsz meg vadon nőve. Értem, bólintott a vaják. És mi, nenneke? Mi van velünk? Ránk is az a napsüt? Nem kell ennekünk is egy ilyen kupola alatt védelmet keresnünk? Tulajdonképpen ezt kellene tennünk, sohajtotta papnő. De... De mi? De már túl késő.